Автомобілісти організовано рушили до будинку Віктора Медведчука. Учасники автопробігу назвали Медведчука ляльководом через переконання, що саме він – призвідник кривавих подій на Євромайдані 30 листопада, 1 та 11 грудня, а також жорстокого побиття журналістки Тетяни Чорновол. Люди вишикувалися вздовж паркану стукали по ньому, а також написали фарбою гасло «Палаци дітям». Віктор Медведчук до активістів не вийшов, зате пізніше в інтерв'ю заявив «Ані залякати, ані зупинити мене не вийде. Я і рух «Український вибір» будемо активно всіма законними способами боротися за наші православно словянські цінності за дружбу і економічне співробітництво з Росією. Після того додав їм, тобто опозиційним лідерам, «Хочеться воювати? Я воювати вмію. У нас достатньо сил і можливостей, щоб відстояти наші погляди і переконання». Слова Медведчука поширили всі українські ЗМІ, проте на той момент мало хто усвідомлював, що вони насправді означають? По-справжньому їх зрозуміли лише в січні 2014 коли режим Януковича розгорнув проти Євромайдану повномасштабний терор. Нову хвилю ескалації конфлікту навдовзі після Нового року, 16 січня 2014 зумовило ухвалення Верховною Радою України так званих законів про диктатуру. Поза тим, що самі по собі закони не можна визнати правовим явищем, вони набували чинності із кричущим порушенням регламенту Верховної Ради. Голосування проходило без будь-якого попереднього обговорення. Пакет із десяти диктаторських законів, Фактично удар влади у відповідь на заходи та дії активістів Євромайдану підсунули депутатам у день голосування за бюджет України на 2014 рік. Якщо ухвалення бюджету було заплановано заздалегідь, то про зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону про судоустрій нічого не знала не лише опозиція, але й більшість рядових депутатів із партії регіонів. Повністю тексти, внесених до законів змін, оприлюднили лише після того, як депутати за них проголосували. Голосування відбувалося шляхом підняття рук без використання електронної системи Рада. А голова лічильної комісії Володимир Олійник Відомий депутат Тушка, символ брехливості та продажності регіоналів, навіть не намагався створити видимість підрахунку. Примітка Володимир Олійник 1957 року народження починав політичну кар'єру партії «Собор», а в 1998-2002 роках був міським головою Черкас. 2004 -го Підтримав помаранчеву революцію. На опозиційному мітингу в Черкасах разом із НАТОвпом скандував «ЗЕКА ГЕТЬ», маючи на увазі Януковича. У 2004-2005 роках був довірною особою Віктора Ющенка у виборчому окрузі номер 197. 2007-го перейшов до партії регіонів, ставши одним із найактивніших спікерів партії. Олійник – один із тих, хто особисто розробляв закон про надання російській мові статусу регіональної, а також частину прийнятих 16 січня 2014 року законів про диктатуру після перемоги Євромайдану разом із Калєтніком утік до Росії. Перший заступник голови Верховної Ради, народний депутат із фракції Комуністичної партії України Ігор Калетнік, по черзі оголошував номер і назву законопроекту та закликав депутатів голосувати. Відразу після чого олійник викрикував кількість депутатів, що нібито проголосували за: 239. щоразу одну і ту саму цифру попри те, що за ухвалення окремих із підкинутих законів було піднято не більше як сотні рук. На сам кінець спікер парламенту Володимир Рибак, порушив регламент Верховної Ради в тому, що підписав ухвалені закони ввечері того ж дня, 16 січня, ігноруючи чинне законодавство, де сказано, що голова парламенту повинен затвердити поданий на підпис закон, не раніше двох і не пізніше п'яти днів з його подання. 17 січня 2014-го на тлі бурхливої критики Віктор Янукович поставив підпис під проголосованими із порушенням законами. Незважаючи на суспільне незадоволення, що спричинило сплеск насильства на Майдані та переговори з опозицією, 21 січня Тексти законів було опубліковано в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», після чого 22 січня 2014-го вони набули чинності. На думку більшості експертів, протиснуті регіоналами законодавчі акти поставили під сумнів демократичну сутність української держави та відкрили панімній партії шлях до масових репресій проти її громадян. Нові закони надавали правоохоронним органам більшу свободу дій, встановлювали безглузді обмеження свободи слова та мирних зібрань, різко посилювали покарання за участь в акціях протесту та спротивченні владі, чим по суті криміналізували опозицію та людей, що відстоювали свої права на Майдані. Зміст законодавчих актів розкриємо у нижче наведених положеннях. Примітка, урахуйте, що середня зарплата в Україні 2014 го становила 3265 гривень. Передбачено штраф у розмірі 850 гривень, або позбавлення права керувати автомобілем на термін до двох років із можливим вилученням автомобіля за рух у колонах, утворених більш ніж із п'яти автомобілів.